Godmorgen. Det er ugens næst sidste handelsdag, og jeg er klar med endnu en udgave af Jørgen Vester I dag skal vi høre om Apples modvind, der til syneladende fortsætter. Vi skal også kort forbi uroen i det røde hav, og så kaster vi et blik på markederne. Men vi starter et andet sted, nemlig med at blive klogere på, hvilke aktier privatinvestorerne har kastet sin kærlighed på. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Laura Bitte Rossov. Investorerne har vist markant interesse for aktier inden for vægttabsmedicin og teknologisektoren. Det viser de seneste data fra investeringsplatformen eToro. Private investorer har især satset på danske Novo Nordisk og amerikanske Eli Lilly, som begge har udviklet populære vægtabsmediciner. Danmarks største børsnoterede selskab, altså Novo Nordisk, er på handelsplatformens liste over de mest stigende aktier i 4. kvartal sidste år. Og det samme er Eli Lilly, der har oplevet en stigning i antallet af eToro brugere. De har øget deres beholdning af Novo og Eli Lilly aktier med henholdsvis 42 og 33 procent. Investorerne har også udnyttet muligheder i teknologisektoren, idet Nvidia, Tesla og Amazon alle har set betydelige kursstigninger sidste år. Nvidia, der oplevede en stigning på lige godt 240 procent, er nu den mest, syvende mest holdte aktie på e platformen Og hvilke andre aktier, der er populære blandt handelsplatformens kunder, kan du finde et overblik over på jørenvester.dk. Apple er for nylig blevet vippet af pinden som verdens mest værdifulde selskab og modvendt synes ikke at aftage for den amerikanske virksomhed. Senest fortsatte sagganden om Apples nyeste Watch-modeller Ultra 2 og Apple Watch 9 igen onsdag, da en federal appeldomstol slog fast, at koncernen ikke må sælge de to uger i USA, da deres indbyggede måler af blodets iltindhold menes at krænke en anden virksomheds patenter. Og det skriver Bloomberg News. Kendelsen betyder, at salget skal indstilles af uger, som har den omtalte måler, indtil en endelig appellafgørelse er forbuddet. Og det kan ifølge Apple selv tage et år eller mere. Også Netflix har valgt at trække stikket på at lancere en app til Apples kommende Vision Pro headset, skriver mediet. Apple satser ellers stort på underholdning, og det skal være med til at markedsføre selskabets dyre teknologiprodukter. Aktien i Apple har den seneste måned mistet pu øh, pusten med lige godt 7 procent. USA's regering har igen sat Hutsi-oprørende i Yemen på listen over terrorgrupper efter gruppens angreb på skibe i det røde hav. Beslutningen er at led i en optræbet bekæmpelse af den iransk støttede gruppe, som har angrebet hans skibe med ballistiske missiler. Hutsiernes angreb på skibsfarten i det røde hav er fortsat efter præsident Joe Biden i sidste uge gav ordre til den første bølge af amerikanske angreb for at ødelægge en del af oprørsgruppens missiler og militære anlæg. I en erklæring fra huthi onsdag aften hed det, at den vil fortsætte sin angreb. Huthiernes angreb har betydet, at en stor del af verdenssejladsen gennem det Røde Hav er blevet sat på pause eller omdirigeret. Blandt andet har Danske Mærsk for snart to uger siden besluttet at allerede ridde skibe, der skulle have sejlet gennem det konfliktfyldte område. I stedet sejler syd om kapte gode håb. Og så kaster vi et kort blik på markederne, hvor en blandet stemning hersker. De japanske aktier handles sidelands, mens de kinesiske stiger en smule. Og i Europa så ser det et, øh, stemningen ud til at være en smule presset, når aktiehandlen har hjemmeskydts i gang om få timer. I USA står markedet også til at åbne i rødt, når handlen starter omkring 1530. De tre store indeks står alle til at åbne med fald. I løbet af dagen vil investorerne givetvis holde øje med nye tal på, hvor mange byggetilladelser, der er blevet givet i USA, samt et par taler fra nogle af centralbankcheferne. Og det blev ordene for denne omgang. Husk at abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder og følg nyhederne på jørenvester.dk. Tak fordi du lyttede med.